وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلقا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا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 yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengumpulkan kita di rumahnya ini Di salah satu taman surga dunia Semoga Anda semua Dan langkah anda menuju tempat ini menjadi kebaik menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua kelak mendapatkan tempat di surganya bersama pemimpin para nabi dan rasul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat Rahimani Allah Wa iyakum Pertemuan kita malam hari ini Kita beri judul Ibadah yang sia-sia Sebenarnya -sia". Judul yang saya beri ketika diminta oleh Panitia Bukan ibadah yang yang sia-sia Tetapi beribadah Tetapi sia-sia ini judul Yang saya berikan Saudara saudari kaum muslimin dan muslimah Manusia diciptakan Hakikatnya adalah untuk mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala Mewujudkan hakikat abudiyah Penghambaan dirinya Kepada Allah Azza wa Jalla Dengan mentauhidkannya dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apa. Maka kewajiban kita di dunia ini, mulai dari terbit matahari, bahkan mulai dari terbit fajar sejak kita bangun, sampai kita tidur lagi dan bangun lagi, kewajiban kita adalah mendekatkan diri, menghambahkan diri kita kepada Allah Wajazal Jalla. Dan tentunya setiap yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mengharapkan ibadahnya mendapat tempat di sisi Allah. Diterima. Kemudian berbuah pahala kelak Sehingga bisa menjadi sebab baginya untuk mendapatkan tempat yang terbaik. derajat yang tinggi. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Semua manusia menginginkannya. Semua orang yang beribadah menginginkannya menginginkan ibadahnya diterima tidak sia-sia dilipat gandakan pahalanya tetapi seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kam min muridin lil khairi lan yusiba berapa banyak atau tidak sedikit Orang yang menginginkan kebaikan Tetapi dia tidak mendapatkannya Dia telah berusaha Dia berjuang Namun dia tidak bisa memetik hasil Apa sebabnya Dan siapa saja orang-orang yang seperti itu Ini yang akan kita pelajari malam hari ini Agar kita tahu Sehingga kita bisa menghindarinya Menjauhkan diri kita Dari orang-orang yang seperti itu dan agar bisa, agar bisa pula kita hindari perkara-perkara yang bisa menyebabkan amal ibadah kita sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah wahai saudara saudari, kaum muslimin dan muslimah. Siapa saja dan apa saja ibadah yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau sia-sia. Yang pertama wahai saudaraku Orang yang tidak diterima kebaikan-kebaikannya Di sisi Allah SWT Yaitu orang yang murtad Berpaling dari agama Allah SWT Meninggalkan jalan yang lurus kembali kepada kekufuran Meninggalkan keimanan Lalu dia memilih kekufuran Maka seluruh amal kebaikan dia akan lenyap sirna musnah dan tidak lagi berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dia menjadi orang yang paling hina Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 menegaskan ini Wa man yartadtu minkum an dinihi fa yamut wa huwa Fa'ulaik habtut amalum fi al-Dunya wal-Akhirah, wa'ulaik ashabul Nairhum fiha qalidun, wa ma yartadt min an dinhi. Dan barasiapa yang murtab diantara kalian dari agamanya digantikannya kebenaran dengan kebatilan, tauhid dengan syirik, ke keimanan dengan kekufuran. Islam dengan selain daripada Islam, wamilertad minkum andini, faiyamut suahu kafir. Lalu dia mati setelah murtad itu dalam keadaan sebagai seorang kafir. Faulaika habitat amaluhum. Maka orang-orang ini mereka itu adalah orang-orang yang habitat amaluhum. Muslim lenyap. Amalan-amalan mereka, kebaikan-kebaikannya, baik di dunia fit dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wa ulaiqas habunna humfihaqon itu. Allah juga berfirman di dalam surat yang lain, yaitu di surah Al Maidah ayat lima. Allah juga berfirman di surat Al-Maidah. Wa may yakfur bil iman fa qad habita amaluhu wa huwa fil Barang siapa yang kufur ingkar terhadap keimanannya, faqad habita amalu, sungguh telah lenyap, sirna hilang, terhapus seluruh amalannya Sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa dia sebelum Islam Maka orang yang meninggalkan Islam murtad akan menghapuskan kebaikan-kebaikan dia juga. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhu, bukan sahabat Amr bin As, bukan Abdullah, sahabat Amr bin As, ayahnya Abdullah, masuk Islam, lalu teringatlah dia kejahatan, kekufuran, kesyirikan, adawah, elbuk, permusuhan dan kebencian dia kepada Allah dan Rasulnya ketika dia kafir. Lalu dia berbaikat kepada Rasulullah SAW dengan syarat dia meminta wahai Rasulullah SAW saya memintaMu agar Engkau memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa-dosaku dihapuskan. Apa kata Rasulullah SAW? Amalim danal Islam ya Jubbumakhluk. Tidakkah Engkau tahu bahawa Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya? Nah. Demikian juga, kekufuran, seseorang yang semulanya sudah memeluk Islam, sudah mendapat petunjuk. Kemudian dia kembali dalam ke, ke, kepada kegelapan kufur. Maka akan terhapus pula kebaikan-kebaikan dia selama, selama ini. وَمَنْ يَقْفُرُ بِالْإِمَانِ فَخَدْحَبِطُ عَمَالُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِعِينَ Apa kata Allah? وَمَنْ يَبْتَذِي Di ayat lain, وَمَنْ يَبْتَذِي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو الاخره الخاسره barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya maka Allah tidak akan menerima apapun dari dia dan dia termasuk orang-orang yang merugi ini dia orang pertama yang kebaikan dia amalan dia sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu orang-orang yang murtad Yang murtad dari Agama Allah subhanahu wa ta'ala Baik dia terang-terangan Murtad misalnya sujud kepada berhala Ataupun dengan perbuatan-perbuatan dia yang lain Seperti istihza memperolok-olok Agama yang menyebabkan dia murtad Yang penting Seorang yang murtad dari agama Islam maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun dari dia termasuk juga contoh-contoh murtad itu wahai saudaraku, saudariku yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala orang yang ragu dengan haramnya syirik tidak boleh ragu dengan keharaman syirik syirikul akbar misalnya ragu dia bahwa syirikul akbar itu haram terlarang Nah ini juga bisa menyebabkan seseorang itu murtad dari agama. Ingat? Ini hukum umum. Nah, adapun apabila seseorang itu bisa jadi kalau dia seandainya tinggal di tempat yang memang dakwah di situ, penjelasan penerangan tidak sampai kepada dia. Tegakkan hujah kepada kepada dia. Tapi kalau dia tinggal di tengah masyarakat yang di sana agama zahir Syirikan, masalah tauhid dan syirik Ini adalah masalah yang penting dan azas agama Tidak boleh seorang pun Tidak mengetahui Maka tidak ada alasan bagi dia Saya kan tidak tahu Kenapa dia tidak belajar agama Wajib seseorang itu mempelajari tauhid, Mempelajari bahaya-bahaya syirik Ini dia diantara contoh-contoh Yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad Dari agama yang kedua Wahai saudara saudari Kau muslimin dan Muslimat Orang yang amalannya sia-sia Walaupun dia sibuk melakukan kebaikan Yaitu orang-orang yang melakukan syirik Walaupun dia berdoa Berbunajat Walaupun dia beribadah Berpuasa Membayar zakat Umrah Haji Tapi dia melakukan syirkul akbar Maka amalannya itu Akan sia-sia Di sisi Allah Subhanahu SWT dia mengharapkan amalannya kelak di hari kiamat diaambil mahsyar. Dia mengharapkan di hari kiamat di saat matahari didekatkan ke kepala orang-orang diaambil mahsyar dia berharap amal soleh dia itu bisa menaunginya tempat dia berteduh atau menghilangkan dahaganya apa yang dia dapatkan dia dapatkan taubahannya seperti fata morgana ketika dia dekat ternyata sia-sia tidak berguna bagi diri dia. Ini orang yang melakukan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 17? Ma kana lil musyriki an ya'muru masajida Allah shahidin 'ala anfusihim bil kuf. Ulaikha bintat amaluhum, wafin nairuhum khalidun. Tidak boleh seorang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Orang-orang yang bersaksi atas diri mereka dengan kekufuran, orang-orang yang melakukan kesyirikan Allah katakan orang-orang musyrik itu tidak pantas dia memakmurkan masjid. Orang-orang musyrik sini ketika itu kan orang-orang uh, kufar Quraisy, musyrikin. Yang manim berhala melakukan berbagai macam bentuk syirikah mereka menghalangi kaum muslimin untuk memakmurkan Masjidil Haram. Apa kata Allah Subhanahu wa Tidak pantas orang-orang musyrik itu yang memakmurkan masjid-masjid Allah, sementara mereka bersaksi atas diri mereka dengan kekufuran. Ulaika habithu a'maluhum, <tuh> mereka itulah orang-orang yang lenyap amal-amal mereka wa finnari khalidun dan mereka kekal di dalam api neraka. Ini di surah taubah. Di surat lain Allah subhanahu wa ta'ala tegas-tegaskan. Barang siapa yang berbuat syirik itu lenyap amalannya. Walaupun dia bersedekah. Walaupun dia berinfak. Walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tidak akan berguna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia bahaya syirik. Makanya syirik itu dosa yang paling besar. Karena dia menghapuskan. Melenyapkan. Membrangus amal soleh seseorang. Walau ashraku, kata Allah di ayat di surat lain walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun kalaulah mereka asyraku melakukan kesyirikan lahabita niscaya pasti lah di sini untuk taukid penekanan dan pasti ditambah lagi fi'il madhi berapa penekannya di sini niscaya akan lenyap apa amal-amal soleh yang mereka kerjakan lahabita anhum makanu ya'malun lenyap dari mereka Amal-amal soleh yang dahulu mereka kerjakan Di surah al anam Jadi kustara itu seperti apa? Seperti Meminta kepada selain Allah Atau Menjadikan sekutu-sekutu Bersama Allah Dia juga berdoa kepada Allah Di samping itu dia juga berdoa kepada selain Allah Dengan menjadikan sebagai peranta perantara Wasaid Shufa'a indah Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jin wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata fala tad'u jangan kalian berdoa ma'allah bersama doa kalian kepada Allah ahada menyeru meminta kepada selain Allah di samping kalian meminta kepada kepada Allah nah Maksudnya dia juga berdoa kepada Allah, tapi di samping itu juga dia berharap kepada selain Allah dijadikan sebagai perantara-perantara perantara antara dia dengan Allah bertawassul dengan mak dengan makhluk itu termasuk syirik akbar atau menyembeli untuk selain Allah Subhanahuwataala menyembeli untuk kuburan, untuk tempat-tempat keramat, pohon, sungai, lembah, hutan itu juga syirkul akbar atau bernazar untuk kuburan tempat-tempat keramat saya kalau begini begini anak saya kalau sembuh saya bernazar pergi ke kuburan itu lakukan ini ini ini selamat dan juga termasuk syirkul akbar tawaf Dikubur, kubur di kuburan karena tawaf itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekeliling Ka'bah. Banyak lagi contoh-contoh syirkul akbar. Termasuk syirkul akbar juga meminta pertolongan dan bantuan kepada syaitan dan dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat nablu lima surat az-zumar ayat 65 Walau <seleksik> wa laqad uhiya wa laqad wa ila alladhina min qablik <seleksik> sungguh telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu bayangkan kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Kepada seluruh Nabi. Telah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka? Lain asyrakta jika engkau, hai Muhammad. Engkau, hai Nabi-Nabi yang sebelumnya. Lain asyrakta melakukan kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna amalka. Pasti akan lenyap amalmu, Muhammad. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau pasti termasuk orang-orang yang merugi. Kalau saja. Pemimpin orang-orang yang bertauhid. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan saudara-saudaranya para Nabi dan Rasul yang lainnya. Allah katakan kepada mereka. Kalau kamu melakukan kesyirikan. Kalau saja para Nabi digitukan oleh Allah SWT. Bagaimana dengan kita? Wajib kita takut. Terhadap kesyirikan itu. Waspada. Makanya. Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di dalam kitab At Tauhid menjadikan satu bab di situ bab Al Khaufu min Asyrik bab tentang kewajiban kita takut kepada kesyirikan Para nabi dan rasul dahulu khawatir mereka dan anak-anak mereka jatuh kepada kesyirikan Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya wa junubni jauhkan aku dan anak-anakku dari mengibadati asnam berhala dia meminta berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan maka kita lebih wajib lagi untuk menjaga diri kita agar jangan sampai terjerumus dalam kubangan kesyirikan kesyirikan ini wahai saudaraku di zaman sekarang walaupun zaman semakin canggih maka Kesyirikan terus semakin canggih bentuk-bentuknya. Jadi kesyirikan itu tetap ada sepanjang masa. Maka wajib kita untuk waspada. Mengingatkan diri kita, keluarga dan warga-warga kita. Agar menjauhi kesyirikan serta bertobat meninggalkannya. Kerana kesyirikan itu menyebabkan amal soleh. Sirna sia-sia. Dan juga kesyirikan menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Jadi syirikullah akbar. Itu menghapuskan keseluruhan amal salih. Kalau seseorang mati di atasnya. Maka dia tidak akan selamat lagi. Tapi kalau dia bertobat. Meninggalkan kesyirikan itu. Insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan yang menakjubkan. Terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan ini. Di dalam surat Ibrahim ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim amaluhum karamadin ishtaddat bihir fi yaumin asif la yaqdiruna mimma ala syai'in dhalika huad dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang kafir terhadap rob mereka. Amal-amal mereka itu seperti debu-debu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang guna lagi Apa manfaat lagi Bahkan malah menyakitkan Menyakitkan dia Sekalipun banyak Tapi dia debu Debu hanya akan membahayakan tidak, berbu, tidak berguna Kalau datang yang berterbangan malah membuat mata kita perih dan pedih Itulah perumpamaannya Saking mengerikannya Perbuatan syirik tersebut Ini yang kedua Pertama tadi murtad yang kedua syirik Yang ketiga Yang ketiga Yang menyebabkan amalan seseorang itu sia-sia Meninggalkan salah satu Rukun dari rukun Islam Dengan sengaja Khususnya sholat Salah satu dari rukun Islam yaitu sholat Dengan sengaja Sekalipun dia mengakui itu wajib Tapi dengan malas malasan sengaja terus menerus dia meninggalkan salat ini juga membahayakan seseorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baina ar-rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah antara seseorang itu yang membatasi antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah solat barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir kalau oh, sudah kafir, tidak berguna lagi amal kebaikan dia dan para sahabat semuanya sepakat tidak ada amalan yang ditinggalkan dianggap kufur daripada solat dari Abdullah bin Syakik radhiyallahu anhu kala ia berkata Kata Abdullah bin Shakhkih radhiyallahu anhu salah seorang Sahabat. Apakah terdiri? Adalah para Sahabat Sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang, tidak menilai satu amalan yang ditinggalkan bisa menyebabkan seseorang tu kafir kecuali solat. Maka barang siapa yang sengaja terus-menerus meninggalkan solatnya, agamanya tidak akan tegak. Karena dia adalah tiang penyangga agamanya Barang siapa yang kadang sholat Kadang tidak Maka tiang agamanya goyah Dikhawatirkan akan roboh Lalu rusak agama dia Yang berikutnya yang keberapa? Yang keempat Yang keempat yang menyebabkan amalan seseorang itu sia-sia Yaitu mendatangi dukun Tukang sihir Pramal lalu mempercayai ucapan mereka. Datang kepada dukun, Pramal tukang sihir. Dan alangkah banyaknya dukun-dukun itu di negeri kita. Kadang-kadang dukun itu dia pakai serban. Pakai jubah. Kadang-kadang dukun itu dipanggil kiai, bukan dipanggil dukun. Iya. Saya je dulu pernah datang ke Kiai Jauh di ujung paling timur Jawa sana Orang-orang nah, banyak datang itu. Ada yang minta supaya kaya Minta pengasihan Minta macam-macam Nanti dikasih amal-amalan Ada yang berobat Ada yang minta eh, berobat dari sihir dan segala macamnya Dan dia dipanggil Kiai tetapi amalan-amalannya adalah amalan-amalan dukun mengobati dengan jimat-jimat, jampi-jampi yang menyuruh, menyebut nyebut nama jin dan syaitan, amalan-amalan yang bid'ah, mendatangi dukun, percaya ucapannya, itu menyebabkan amalan seseorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahuwataala. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di dalam hadis yang diruwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Man ataa arrafan an syai'in lam tuqbal lahu solatu 40 yauman. Man ataa arrafan barang siapa yang datang kepada dukun arraf itu orang yang mengaku tahu perkara gaib. Biasanya dukun tahu perkara gaib. Jadi tidak boleh percaya kepada dukun apalagi sekarang ini kan macam-macam dukun. Mencari kesempatan untuk tenar masyarakat awam. Langsung percaya-percaya saja. Adalah ya dukun itu yang mengatakan pesawat ini disembunyikan oleh makhluk-makhluk gaib. Pesawat itu dan seulama. Tidak boleh kita mempercayai ucapan-ucapan seperti itu. Itu adalah orang-orang pembual, pendusta. Yang mendapatkan bisikan-bisikan syaitan. Bara siapa yang mendatangi peramal, dukun, dan sejenisnya. Lalu dia bertanya kepada dukun itu tentang sesuatu tidak diterima baginya solat selama 40 40 hari atau 40 malam selama 40 malam tidak diterima solatnya sia-sia bagaimana kalau dia mati di dalam tentang waktu 40 malam tersebut sementara solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala dan dia adalah amalan yang pertama dihisap yang menunjukkan seseorang itu nanti baik atau atau tidak hanya kelak diomil kiamat. Lihat bagaimana dahsyatnya dan mengerikan dosa perdukunan ini. Nah, kalau seandainya percaya, ini bertanya saja. Tidak disibukkan percaya atau tidak. Yang penting bertanya saja, walaupun anda tidak percaya. Itu tidak diterima salat selama 40 malam. Kalau percaya lebih parah lagi, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dukun ini mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kita tanya, kita percaya, berarti kita menyekutukan Allah karena yang mengetahui perkara yang gaib hanyalah Allah. Wa indahu ilmu ghaib, la ya'lamuha illahu Hanya di sisi Allah lah ilmu gaib itu, perkara yang gaib itu dia yang mengetahuinya. Wa indahu mafatihul ghaib. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Man attakainan aw arrafan fa bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Berarti siapa yang mendatangi dukun atau peramal, kemudian dia bertanya, lalu dia mempercayai perkataan dukun dan peramal itu, sungguh dia telah kufur. Terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan hadis diruwayatkan oleh Imam Ahmad Datang kepada dukun Bertanya Sekedar bertanya saja Tidak diterima Salatnya selama 40 malam Percaya kepada perkataan dukun itu Maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jatuh kepada syirkul akbar Mempercayai perkataan dukun itu ini yang keempat Yang menyebabkan amalan seseorang itu sia-sia Yang kelima Yang kelima lancang Mendahului wewenang Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu? Misalnya mempunis seseorang itu penghuni neraka Padahal dia seorang muslim Solat dan tidak nampak pada diri dia melakukan kesirikan, Walaupun dia berbuat dosa, maksiat Bahkan walaupun seseorang itu Melakukan nampak sama kita melakukan dosa besar Seperti zina misalnya Tidak boleh kita mempunyai bahwa dia itu Masuk di dalam mereka Selama dia masih hidup Karena bisa jadi dia bertobat nanti Yang berhak untuk menentukan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah dengar dan simak hadis ini sebagaimana juga tidak boleh mengatakan seorang itu memastikan dia masuk sur, masuk surga. Nah dengar, dengar dan simak hadis yang mulia ini. Rasulullah saw bersabda sebagaimana diluqayyahkan oleh Junud. Rasulullah anhu anna rajulan qal Wallahi la yafirullah li fulan bahawa ada seorang laki-laki berkata demi Allah Allah tidak akan mengampuni si fulan. Enak saja dia mengatakan. Allah tidak mengampuni si fulan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Berfirman. Wa inna Allah haqala. Man daladih ya ta'alla alaiya an la agfir li fulan. Barang siapa yang lancar terhadapku. Yang mengatakan bahwa aku tidak mengampuni si fulan. Allah itu maha pengampun. Jadi tidak boleh asal menghormati seseorang. Lalu kita tutup pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya yang seluas meliputi langit dan bumi. Rahmatnya yang mendahului kemarahan dan kemurkaannya. Lalu kita seenaknya mengatakan Allah tidak mengampuni si fulan. Atau difonis dia masuk neraka. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa itu orang yang berani lancang mendahuluiku Dan mengatakan bahwa aku tidak mengampuni fulan. Faqad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak Apa kata Umm? Sungguh aku telah ampuni sepulangnya itu yang engkau katakan dia tidak aku ampuni dan aku musnahkan amalnya aku lenyapkan amalnya Hadis ini diruwayatkan oleh Imam Muslim Jadi sirna amalnya sia-sia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia lancar. Ada pelajaran di sini yang sangat berharga. Jangan mudah kita memfonis seseorang tanpa memiliki hujjah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hujjah yang jelas terang seperti terangnya matahari di siang hari dari Al Quran maupun As-Sunnah as asahihah. As Contoh memfonis seorang kafir. Kena kalau kita akan katakan kafir sudah berarti kekal di dalam. Nah, tidak boleh kita sembarangan memfonis simpulan kafir, simpulan kafir. Tanpa ada hujah yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga tidak boleh kita mempunyai seseorang itu. Atau mengklaim dia itu adalah penghuni surga. Yang keenam. Ibadah atau beribadah orang-orang yang beribadah tapi sia-sia. Tidak berguna dan tidak bermanfaat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah hurumatillah merusak batasan-batasan Allah berbuat dosa ketika dia sendiri ikhwan, saudara-saudari sebagaimana ibadah khalawat ibadah Ketika kita sendiri. Ibadah saat kita seorang diri. Ibadah yang kita sembunyikan. Menyelamatkan dari api neraka. Begitu juga. Zunubul khulawat. Dosa yang kita sembunyikan. Dosa yang dilakukan saat kita seorang diri. Itu bisa membuat seseorang binasa. Sebagaimana ibadah khalawat menyelamatkan seseorang, maka durubul khalawat juga membinasakan seseorang. Kadang seseorang itu merasa resah, Belisah. gundah gulana. Jiwanya tidak tenang tapi dia bingung, apa masalah saya? Astagfirullah. Kenapa ini? Dia tidak tahu, tidak sadar atau dia lupa. Dia melakukan dosa-dosa yang dia sembunyikan. Kata sehul islamin mutemiyah rahimahullah ta'ala. Dosa-dosa yang dilakukan secara zahir. Hukumannya juga secara zahir ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang disembunyikan. Hukumannya pun tersembunyi. Dia tidak sadar hatinya itu bingung. Resah, gelisah, sempit, sak. Itu kan tersembunyi. Orang mungkin tidak tahu melihat dia tersenyum dan segala macam. Tapi dia gelisah, resah. Yang lebih berbahaya lagi kelak di akhirat, maka amalannya sia-sia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diruwayatkan dari sahabat As As Sauban radhiyallahu anhu dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, diruwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh al albani rahimahullah taala di dalam silsilah Sahihah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lagaiman aguaman dari umatia, yaitu na, yoman kiamah, bhasanah, amsali, jibali, tahamah, bija. Fayajaluhum, azza wa jalla, haba amn Kalau sudah masuk waktu, isya beritahu saya. Sudah masuk belum? Sungguh, aku mengetahui ada sekelompok umatku, atau ada beberapa kaum dari umatku. Yang kelak di hari kiamat. Datang membawa amalan-amalan yang banyak. Seperti gunung tahamah putih. Maksudnya, putih di sini kerana saking besarnya, tingginya. Sebuah gunung yang sangat besar di Yaman sana. Gunung tahamah. Amalannya banyak. Buat solat, zakat, puasa, baca Quran, zikir, doa, sedekah, infak dan lain sebagainya. Datang di hari kiamat. Dia bangga membawa amalan. Dia mengira dia akan selamat. Maka Allah jadikan amalnya itu seperti debu-debu yang berterbangan. Wa kodimna ilama anilumin amalin, fajalnahu khaba amntu. Dan kami tampilkan, kami perlihatkan apa-apa yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Sauban radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata atau bertanya. Ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, ceritakan sifat-sifatnya, ciri-ciri orang itu kepada kami agar kami tidak terjerumus seperti mereka. Adalah lanakuna minhum wa nahnu alam Agar kami tidak seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Qal Amma innahum ikhwanukum wa min jildit wa min jildatikum. Adapun mereka itu saudara-saudara kalian juga. Dari kulit kalian juga. Wahai akhuzun, naminan leili kama tak akhuzun. Solat juga di malam hari seperti kalian solat. Walakin nahum Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang idah kalau bimaharimillah intahakuha. Apabila mereka sendirian dengan perkara-perkara yang haramkan oleh Allah mereka melanggarnya. Nawaitulillah. Semoga Allah Subhanahuwataala mengampuni dosa-dosa kita yang tersembunyi, sebagaimana kita menyembunyikannya. Dan menutup aib- aib kita kelak di hari kiamat, sebagaimana Allah menutupnya di dunia ini. Amin. Nah ini yang keenam orang-orang yang amalannya sia-sia kelak walaupun dia banyak beramal soleh. Hati-hati. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah apa ciri-cirinya? Sebutkan kepada kami agar kami tidak menjadi seperti mereka. Maka wajib kita berusaha untuk menjaga diri kita. Yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu asyirkul asgar, sirik kecil. Kalau sirik besar itu menghapuskan seluruh amal, kalau syirkul asgar menghapus dan merusak amalan yang berkaitan dengan sirik itu. Syirkul asgar seperti iasi rul ria, ria yang sedikit loh. Memang ada ria yang sedikit dan ria yang besar ada. Kalau ria yang besar itu bisa-bisa jadi syirkul akbar Jadi ria itu walaupun dikatakan syirik kecil Juga bisa berubah menjadi syirkul akbar nah, Kalau contoh syirkul akbar itu Kalau dia memang dari awal dia beribadah itu Tujuannya memang manusia Mengharapkan manusia dari awal sampai akhir pokok tujuannya memang mengharapkan pujian dan sayang manusia semata Nah ini sudah Bisa nanti bahkan jatuh jatuhnya kepada syirkul akbar Karena dia sholat untuk Manusia tetapi syirku asghar dia salat untuk Allah namun disitu disisipi oleh niat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadakatikum bil manni wal adaa wahai orang-orang yang beriman jangan kalian tubtilu batalkan rusak jangan kalian rusak sedekah-sedekah kalian Bil niwal Dengan menyebut-nyebut dan menyakiti Disebut-sebutlah dia sudah berinfak begini saya sudah berilfak ya? Atau diungkit-ungkitnya kepada orang itu Kamu kan sudah saya beri begini begitu masih kayak begini sama saya nah. Atau menyakiti orang yang diberinya Ini pertanda dia tidak ikhlas Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kerana ini yungfiku menahuri anas seperti orang-orang yang menginfakan hartanya kerana ria mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Walauyukminu bilahi walauyomil akhir dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Fa mazaluhu kamazali sawwanin alehuturah. Amalannya itu takubahnya dia dan amalannya itu takubah seperti batu cadas lalu di atas batu itu batu batu yang licin. Di atas batu itu ada debu, seperti gunung batu yang di atasnya ada debu, fa asobahu wa lalu turun hujan. Perhatikan, kalau seandainya di atas batu besar, cadas itu ada debu-debu, lalu kalau turun hujan bagaimana? Debu-debu itu akan, hi akan hilang, dia akan tidak menempel, dibawa oleh hujan itu. Begitulah, seperti tanah yang di atas batu-batuan itu, fa asobahu wa bilum fatarokahu solda lalu hilang, lenyap layak diruna atas syai'in mimma katab, dia tidak sanggup lagi terhadap apa yang pernah dia kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak menunjuki orang-orang kafir. Abu Umaamah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berucap, "Ya Rasulullah wahai hayya Rasulullah, araita rajulan ghada yaltamisul ajra wadz-dzikr wadz-dzikr, ma lahu?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu seseorang yang pergi berjihad berperang mengharapkan pahala dan juga pujian. Jadi dia berperang mengharapkan pahala di samping itu juga mengharapkan pujian dari manusia. Malahu apa yang dia dapatkan? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lashayi Allahu. Dia tidak mendapat tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dia pergi berjihad. Selain dia ingin berjihad untuk mendapatkan pahala niat dia, tapi dia juga mengharapkan pujian biar disebut-sebut sebagai pemberani lah, sebagai seorang mujahid dan ingin dapat disanjung dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan diulang sampai tiga kali Rasul setiap diulang Rasulullah kembali menjawab la shay alahu la shay alahu tidak ada satu apapun untuk untuk dia kemudian Allah kemudian Rasulullah saw bersabda inna Allah layak baluminal amali illa makana khalisan wa btga wa btugiya bihi wajhu Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan itu Kecuali yang khalis Yang murni, yang ikhlas Untuknya semata Dan amalan yang diharapkan dengannya Wajahnya Mengharapkan rido dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan syirkul asgar ini Lebih ditakuti oleh Rasulullah s.a.w. Dari syirkul akbar Bukan berarti dosanya lebih besar Bukan itu maksudnya Karena Kerana syirkul akbar itu Zahir, nampak dan pelaku-pelakunya pun jelas Tapi syirkul asghar ini Orang yang bertauhid, orang yang tahu syir, Yang menjauhi syirkul akbar pun bisa terkena Terkena oleh riyak Begitu halus, begitu tersembunyi Kelak di hari kiamat Ketika setiap orang men men Menerima pahala dari amalnya Orang-orang yang berbuat riyak ini Allah perintahkan mereka meminta Pahala dari orang-orang Yang dahulu dia mengharap pujian Dan sanjungan ketika di dunia apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna akwa fama akhafu alaikum asyirkal ashar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti atas kalian adalah syirkul ashar. Al-riya, yaitu riya. Yakulullahu iza jazan nasa bi'amalihim. Allah berkata ketika atau apabila Allah membalas setiap manusia dengan amalan-amalan mereka, diberi pahala. Lalu Allah berkata kepada orang-orang yang riyah ini idhabu ilal lazina kun tumturaunah fit dunya. Pergi kepada orang-orang yang kalian dahulu di dunia riyah kepada mereka. Fanzuru lihatlah hal tajiduna indahum dahum Apakah kalian dapatkan balasan dari mereka? Tidak, karena setiap manusia ketika itu semuanya mengharapkan amalan masing-masing, bahkan amalan mereka kurang tidak cukup untuk menebus diri mereka dari azab Allah subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Yang keberapa tadi? Isya'ah. Baik, kita akan salat isya'ah. Setelah itu kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.